Леопольд фон Захер -Мазох. Дон Жуан з Коломиї, з німецької переклала Наталя Іваничук Ми їхали з повітового міста Коломиї на село, був вечір і була п'ятниця Поляки кажуть, п'ятниця завжди добра на початок, але мій кучер німець колоніс з Марія Гільфа Вважав п'ятницю нещасливим днем, бо саме в п'ятницю помер наш Господь на Христі, започаткувавши тим самим християнство. Цього разу німець мав рацію, бо за півгодини їзди від Коломиї нас зупинила селянська варта. О, пашпорт! Ми стали. Але ж пашпорт! Мої папери, щоправда, були в порядку. Та хто ж думав за мого шваба? «Шваби» – це німці, що говорять на особливому швабському діалекті німецької мови. Той сидів собі напередку так, ніби винайдення пашпорта було справою ще не близького майбутнього. Лускав патогом та закладав губку в свою куцу-люльку. Міг бути й змовником. Його безсоромно вдоволене обличчя дратувало русинів селян. «Пашпорта він не мав, правильно?» Тож селяни познизували плечима. І це теж правильно. Змовник був висновок. Але ж, хлопці, подумайте. Даремно, змовник, мій Шваб знічено на своєму передку і безуспішно спробував щось пояснити, калічачи русинську мову. Усе надаремне, селянська варта знає свої обов'язки. «Чи хтось зважився б запропонувати їй гроші? Тільки не я!» Отож, нас зі всіма манатками запровадили до найближчого шинку за якихось сто кроків від варти. Здалеку, начебто само по собі щось зблискувало. Це була прибита на кіся коса одного селянина, який вартував перед дверима шинку. А просто над димарем завис місяць і погляда на селянина та на його косу. Місяць заглядав через маленьке віконечко до шинку, шпурляючи до середини ближчики, наче пригорщу срібних монет, наповнював сріблом калюжі, джнячи скупого купого єврея. Я маю на увазі шинкаря, який стрів нас на порозі, і свою нестримну радість перед такими поважними гостями висловлював монотонним вайканням. Шинкар вийшов перевальцем, наче качка, поцілував мій правий рукав залишивши на ньому масну пляму, а тоді, задля симетрії, і лівий, лаючи при цьому селян за те, що вони такого пана, такого пана. Годі йому було знайти якусь незвичайну знаку мені. «Такого пана арештували! Такого цілком, цілком чорно-жовтого пана!» «Пана, який з обличчя цілком чорно-жовтий, і душа якого цілком чорно-жовта! Він готов покляститься у цьому наторі!» Шинкар сварився і поводив себе так, ніби селяни йому особисто завдали не знати якого зла. «Я ж тим часом полишив свого шваба біля коней. Селяни пильнували його» і спрямував свою чорно-жовту душу до шинку, де вона простягалася собі на дерев'яній лаві попід великою піччю. Скоро я знудився, бо друзяка Мошко мав збійся роботи, подавав гостям горілку та останні плітки, і лише зрідка вистрибував, наче блуха, за своєї широкої ляди до мого столу. Присмоктувався моцно і намагався зав'язати освічену бесіду про політику та літературу. Та все ж я нудився і роззирався довкола. Тут усюди панував зеленкуватий колір мідної патини. Економно скручені гноти газових ламп наповнювали шинок зеленавим світлом. Зелене мерехтіння на стінах, велика зелена квадратова піч, наче покрита патиною. Зелений мох проростав крізь каміння долівку Ізраїлю. Зелені денця чарок – справжня патина на маленьких мідних пугарчиках, з яких пили селяни. Пугар – це келих кубок. Вони підходили до шин квасу і клали свої мідні монети. Зеленава пліснява покривала сир, що його поставив переді мною мошко. Мошкова жінка у жовтому шляху року, тобто в домашньому халаті, з великими кольору патини квітами сиділа за піччю і присипляла своє зеленаво бліде маля. Зеленава патина на скрушному обличчі єврея, зеленава патина довкола його маленьких неспокійних очиць, навколо його тонких рухливих ніздрів, навколо його гірких, насмішливо скривлений кутиків вуст. Патина – це тонкий шар продуктів корозії з чітким забарвленням, що утворюється на металевій поверхні. Зеленувати покриття. Бувають обличчя, які з часом вкриваються мідною патиною. Бувають такі. Саме таким воно було у мого єврея. Шинк-вас – прилавок. Стояв поміж мною та за всідниками шинку. Селяни, здебільшого місцеві, сиділи за довгим вузьким столом. Вони стиха розмовляли, схилившись докупи своїми стрепіхатими, тоскно-зеленими головами. Один видався мені дяком. Він заправляв розмовою, мав перед собою велику чарку, з якої, задля доконечного респекту, час від часу потягав і читав щось решті присутніх з напівзотлілої зеленої русинської газети. Усе це тихо, серйозно, гідно, а на дворі Варта співала якоїсь сумної пісні, звуки якої, здавалося, долинали з далекої далечі. Мов духи, Витали ті звуки довкруг шинку, скаржилися і ніяк не важилися вплинути досередини поміж живих людських шепотів. Смуток просочувався крізь усі шпарини, як тлін, місячне світло і пісня. Моя нудьга теж перейшла у смуток, у той смуток, котрий так притаманний нам, українцям, в упокорення, у відчуття неминучості. І моя нудьга була такою ж неминучою, як сон та смерть. Дяк саме дійшов у газеті до оголошень про померлих, народжених, про заручених, про розклад поїздів, коли раптом знадвору, долину Лемент, ляскання Батога, кінський тупіт та людські голоси. Потім стало тихо. Тоді почувся якийсь голос, що змішався з голосами вартових. То був сміхотливий чоловічий голос. У ньому вчувалася музика, зухвала, погірдлова музика, яка не сахнулася і не змовкла перед людьми в шинку. Вона звучала все ближче, аж доки прибулець став на порозі. Я витягнув шию, але побачив тільки високу струнку постать, бо чоловік спинився на порозі шинку спиною до мене, весело перемовляючись із селянами». Але ж, друзяки, зробіть мені ласку, хіба не впізнаєте мене? Хіба я схожий на емісара? Гляньте на мене, хіба їздять державні урядовці четвериком коней по цісарських дорогах без пашпорта? Чи швендяє державний урядовець з люлькою в зубах, як я? Браття, явіть мені ласку, будьте мудрі! Тепер стало видно кілька селянських голів і стільки ж рук. Які чухали ці голови, що мало б означати Ласки ми тобі не явимо, братчику Не згодні? Та на Бога, де ваш розум? Так не буде Та хіба я поляк? Чи ви хочете, може, щоб мої батьки перевернулися у своєму гробі на цвинтарі біля церкви в Чернилицях? Чи ж не воювали мої предки разом із Богданом Хмельницьким та козаками проти поляків? Тих битв не перелічити! Під пилявцями, корсунем, ботовим, під жовтими водами. Брали з ним в облогу з бараж, у якому були поляки, лежали, стояли чи сиділи. Не знаю, як кому того хотілося. Ну, на милість Божу, дайте мені проїхати! Ні, навіть якщо мій предок разом із гетьманом Дорошенком брав у облогу Львів, тоді, скажу я вам, голови польських магнатів були дешевші за груші, але бувайте здорові і пропустіть мене. Ні, ні, дійсно ні, так і ні, що ж? Добре. Дай Боже вам здоров'я. Прибулець мужньо скорився долі, неремствуючи більше. Він увійшов до шинку. Я все ще не бачив його обличчя. Кивнув євреїві, який знову покачиному став упадати перед новим гостем і сів за шинква спиною до мене. Єврейка прислухалася, глянула на нього, поклала сонне маля на піч, і приступила до шин квасу. Коли Мошко привів її до свого дому, певно вона була красуня, ладен дати на січ голову. Тепер усі риси на її обличчі очужіли, загострилися. Біль, ганьба, ляпаси та батужані побої довго гуляли по спині її народу, аж доки в його очах з'явився оцей палаючо зів'ялий, сумно насмішливий, принижений, та водночас жадібний помстий вираз. Єврейка зігнула свою струнку спину. Її тонкі прозорі руки крутили горілчану мірку, її очі прикипіли до прибульця. Пристрасна, сповнена жадань душа проглядала з цих великих чорних жагучих очей, наче вампір із зотлілого гробу людської натури поглядом присмокталася до вродливого обличчя того чоловіка. Той справді був вродливий чоловік. Він перехилився до неї через шин квас, наче місяць, але кинув на стіл справжні срібняки і зажадав пляшку вина. «Вийди!» – сказав єврей до жінки. Вона зігнулася ще нижче і пішла із заплющеними очима, наче сновида. А Мошко зашепотів через стіл до мене. То небезпечний чоловік, небезпечний чоловік. І похитав своєю бачною голівкою з дрібними масними кучераками над чолом. Його слова привернули увагу прибульця. Він швидко обернувся, побачив мене, підвівся, зірвав з голови свою округлу баранячу шапку і вибачився у якнайвишуканіший спосіб. Ми привіталися. Приязність та чоловіколюбність русинів настільки вкоренилася в їхній мові та звичаях, що годі й намагатися перевершити співрозмовника у витонченій манері вести розмову. Ми ж привіталися ще вишуканіше, ніж це звичайно буває. Після того, як ми безліч разів запевнили один одного у своїй повній відданості та поприпадали один одному на стіл, Небезпечний чоловік сів напроти мене і попросив дозволу набити люльку. Курили селяни, курив дяк, врешті і піч курила. Але він попросив, і я згодився з чистого милосердя. Він натоптав свою довгу турецьку люльку. «Ох, ці селяни!» – сказав він весело. «Але я добрий! Ну, скажіть самі!» «Чи могли ви прийняти мене зі віддалі ста кроків за поляка?» «Звичайно, ні. От бачите, любий брате!» Вигукнув він у пориві непогамовної вдячності. «А спробуйте, ну, поговорити з ними!» Він витягнув з торби кресало, поклав на нього маленький шматочок губки і став викрешувати вогонь. «А жит назвав вас небезпечним чоловіком!» О, як. Чоловік дивився на стіл поперед себе і усміхався. Можко гадає, що до жінок. Бачили, як він відіслав геть свою жінку. Вони швидко спалахують. Тут спалахнула й губка. Чоловік заклав її у люльку і невдовзі нас оповели сизі хмари диму. Він скромно потупив очі і лише посміхався. Я ж розглядав його без поквапу. Був він, видно з усього, поміщиком. Добре обрання та бакерка багато вишита, поводження аристократичне. З Коломийської околиці, кожному разі з Коломийського повіту, бо єврею пізнав його. Русин, про це він одразу ж сказав, та й не такий балакучий, щоб прийняти його за поляка. Русини етнонім, який вживають для національної самоідентифікації окремі групи нащадків українців-русинів Австро-Угорської імперії. Цей чоловік міг подобатися жінкам. У ньому нічого не було від тієї грубої сили, від тієї неприкритої незграбності, яка в інших народів вважається мужністю. Він був наскрізь просякнутий шляхетністю, Стрункий, вродливий, однак прухка енергія, непереборна опертість промовляли у кожному його рухові. Каштанове пряме волосся, трохи закучерявлена, коротко підстрижена борода, кидали густу тінь на обвітране аж до засмаги, проте витончене обличчя. Він уже не був зеленим юнаком, проте мав шахраюваті очі хлопчака, невгасима доброзичливість і любов до людей. М'яко прозирала з цього засмаглого обличчя, стемних борозин, які полишило на ньому життя. Він підвівся і пройшовся по шинку. Широкі штани, заправлені у зморшкуваті жовті чоботи, попід широким розстібнутим сердаком, підперезаний крайкою, на голові хутряна шапка. Він нагадував тих старих і мудрих бояр, які радили раду з Володимиром та Ярославом, Йшли в походи з Ігорем та Романом. Для жінок він міг таїти в собі небезпеку. Тут я євреєві охоче вірю. Він ходив туди-сюди, усміхаючись, а я з цікавістю його розглядав. З'явилася єврейка з вином, поставила пляшку на стіл, а сама знову примостилася за піччю, не зводячи з мого співрозмовника погляду. Мій боярин саме проходив повстіл, зиркнув на пляшку, і наче чогось чекав. То кай, мовив він весело, найкращий ерзац гарячої жіночої крові. То кай, це токайське вино, знаменитий гатунок десертного, солодкого білого вина. Він потер долонею груди. Мені здалося, що в нього щось лежить на серці. У вас, напевно, я боявся видатись неделікатним. Але він сам жваво закінчив речення. Побачення маєте рацію! Чоловік примружив очі, випустив зі люльки густу хмару диму і кивнув головою. Побачення і що за побачення! Мені щастить на жінок, розумієте? Незвичайно щастить. Пустіть мене у рай до святих жон та непорочних дів, і рай стане. «Борделем! Хай Бог простить мені цей гріх! Можете мені повірити!» «Охоче вірю! От бачите, «Знаєте, говорять те, чого не скажеш своєму найкращому другові і своїй дружині, скажеш чужакові на битій дорозі!» «Відкоркуй мошку вино і принеси дві чарки, а ви зробіть мені ласку!» Випийте зі мною токаю та послухайте про мої любовні походеньки, вишукані, незвичайні походеньки, найдивовижніші з усіх любовних походеньок, раритети, скажу я вам. Як от, наприклад, автограф Голіафа, даний Філістерові, бо ж срібняки, за які іуда Іскаріот продав свого учителя, зовсім не рідкість. «Я, можете повірити мені на слово, так уже багато побачив по церквах Галичини та по Русі, що, направду, то був не такий уже й нездалий Гендель, торговець». «Аго! Мошку!» Шинкар прибіг під стрибом, сплюнув кілька разів через плече, виняв з кишені коркотях, оббив із пляшки сургуч, здув крихти, а тоді взяв пляшку між свої уді коліна і гучно крекчучи витягнув корок, а на довершення ще раз подув на пляшку і налив золотистого токаю у дві найчистіші чарки, які тільки б могли знайтися в Ізраїлі. Боярин підняв свою чарку. За ваше здоров'я! Він бажав мені щиро, одним махом вихили велику чарку. Гурманом він не був, мав би довше смакувати вино, взяти на язик, потім на піднебіння. Єврей, зазираючи йому в очі, вкрадливо говорив, «Це честь мені, що пан благодійник знову завітав до мене в доброму здоров'ї». Мошко при цих словах намагався стати у позу лева, ще й вважав за необхідне розчепірювати дряблі руки, що були, мов пощерблені вуха помпейських амфор». І переминався з ноги на ногу, то вгору, то вниз, ніби рухаючи ножний млинок. А як почувається милостива пані благодійниця та любі дітки? Добре, добре, мій боярин налив собі другу чарку і вихилив її, але робив усе, потупивши очі, немов засоромившись. А коли Єврея вже й слід простих, він знічено глянув на мене, і я побачив як він почервонів аж до кінчиків вух. Довго мовчав, довго курив, нали мені вина, а тоді ледь чутно сказав. «Я, напевно, видаюся вам смішним. Гадаєте собі, мабуть, має старий осел жінку і дітей удома, а мені збирається тут оповідати про свої романи, побачення та любовні листи. Будь ласка, нічого не кажіть, я й сам знаю». Але, бачите, так приємно іноді порозмовляти з чужинцем. От я й подумав. А потім знову. Вибачте, це і справді дивно. Двоє людей зустрічаються, щоб ніколи вже більше не побачитись. Можна собі дозволити розкутість. Мовляв, яке мені діло, що він собі про мене подумає. Але це не так. Принаймні, у мене не так. Я не хочу виставляти себе в кращому світлі. Такий ось звабник завжди є поєднанням жаги та чистолюбства. Якби про мої пригоди ніколи анічогісінько не було відомо, я почувався б найнещаснішою людиною на світі. Тому й розповідаю про них кожному стрічному. І усі мені заздрять. А сьогодні я виставив себе на посміховисько. Я спробував заперечувати. Прошу вас, не треба. Так воно є, на посміховисько. Бо ж ви не знаєте моєї історії. Увесь світ знає, що зі мною приключилося. А ви – ні. Коли подобаєшся жінкам, стаєш сміхотворно-честолюбним. Хочеш, щоб кожен був про тебе доброї думки. Роздаєш гроші жебракам на вулиці, а свої історії чужакам у шинку. О, це справді смішно. Що ж? Мушу вам усе розповісти по порядку, тож будьте ласкаві вислухати мене. Не знаю чому, але маю до вас трохи довіри. Я подякував. Ну, добре, з чого ж ми почнемо? Карт немає, тож я хочу... Але ні. І все-таки подумайте лишень, добра птиця ніколи не гидить у своєму гнізді. Це скаже вам кожен селянин. Але я не добра птиця. Я така собі легка птиця, весела птиця. Гей, Мошку, ще пляшку токаю. Я хочу розповісти вам свою історію. Він підпер голову руками і замислився. Стало тихо. Знову почулася моторошно-сумна пісня Варти. То з далекої далечі Наче долина листогони немарців, то зовсім близько й тихо, мов душа чужинця, що витає серед розпачливих нестянно-солодких звуків. «То ви жонаті?» – спитав я нарешті. «Так». «Щасливо?» Він засміявся. Його сміх прозвучав невинно, наче сміх дитини. Але мене він покоробив, сам не знаю чому. «Щасливо?» Перепитав він. «Що вам сказати? Подумайте на милість Божу, що таке щастя. Ви маєте маєток? Ні. Але розумієтеся трохи на господарстві? Та певно ж. Ось бачите, щастя, скажу я вам, не село і не маєток, що належить комусь одному. Це наче оренда. Хто хоче влаштуватися в ньому навіки, той прагне внести в нього порядок, хто угноює землю, хто береже ліс, чи плекає молоду поросль, чи прокладає дорогу. Він, немов у розпачі, обхопив голову руками. Та й, о Боже, той вдає, ніби піклується про наступне покоління. Оренда ж означає узяти все цього року, або й нині, тільки не потім, не завтра. Це означає виснажити до решти поле, вирубати ліс, занехайте пасовиська, дати дорогам зарости травою. Це означає, коли все висота не до краю, а стодоли та стайні кожної миті можуть завалитися, і тік також. Тим краще. Ідім. Неперевершено, неперевершено. Ось той мав на солоду. Той торжествував, ось і маєте щастя, весело, весело Відкоркували нову пляшку, мій співрозмовник зосереджено налив вино в чарки Що таке щастя, вигукнув він, це віддих Погляньте, і він видихнув повітря Ось воно, дивіться, бачите його? Він простягнув розчепірені пальці. Де воно тепер? Мить, секунда, на годиннику лише раз ворухнулася стрілка. І нема. Пісня, якої співають там селяни. Чуєте останній тремтливий звук, що він здіймається і лине, і пливе в повітрі. Здається, не буде йому кінця і краю. Він відносить нас далі-далі, все далі. А потім... Його поглинає ніч назавжди ось це є щастя ми помовчали зрештою я запитав досить бадьорим тоном хотів би знати вашу думку чому всі шлюби нещасливі принаймні більшість що ви мені на це скажете я нічого а нічогосінько це факт але людина, який самій так ведеться, приймає цей факт як належне, не замислюючись і не опираючись. Людина – створіння слабке у будь-якому стосунку. Я вважаю, що треба нести свій тягар, сприймати свою долю як неминучість, визначеність, як данність нам природою сприймати так, як, скажімо, зиму або ніч або смерть. Чому шлюби мають бути неминуче нещасливі? Чи є це, ви ж розумієте мене, неминучість, правило, чи, якщо можна так висловитися, це закон природи? Чоловік говорив з пристрастю вченого, який розслумачує свій предмет. Він, очевидно, досконало знав свій фах, але у погляді його не було й натяку на серйозність. Натомість, люб'язна цікавість. «Що ж робить більшість шлюбів нещасливими?» – повторив він знову. «Чи розумієте ви мене, брате?» «Я щось відказав, як то звичайно говориться у таких випадках. Він не дослухав мене, вибачився і продовжив свою розповідь далі». «Даруйте! Але цього ви набралися з німецьких книжок. Так, так». Ви полюбляєте їх читати, охоче вірю. Я також. Власне, з них набираєшся всяких ідей та сентенцій. Ви ж розумієте мене? На кшталт своєї жінки мені було замало, або ж вона мене не розуміла. І як жахливо, коли не знаходиш порозуміння. А я такий незвичайний чоловік і такому оригіналу, як я. Властиві цілком оригінальні думки і небуденні почуття. Я такий розчарований і ніяк не можу знайти жінки, яка б мене зрозуміла. Ось і продовжую шукати свою мрію. Усе це вигадка, усе це брехня. Та й взагалі, любий мій друже, чи ви помітили, що кожна людина, власне кажучи, є брехуном? Тільки діляться брехуни на два різновиди. На тих, які дурять інших, матеріалістів, як їх називають у книжках. Та на ідеалістів, так їх називають німці, ці обдурюють самі себе. Признаюся, що цей чоловік зацікавлював мене дедалі більше. Він випив ще чарку токаю, і його вже понесло. Очі блукали, язик у роті теж заблукав, а слова лилися потоком. «Ну то що ж, пане, робить шлюб нещасливим?» – спитав він і поклав свою руку на моє плече так, ніби хотів пригорнути мене до свого серця. «Можете собі уявити? Діти! Я був приголомшений. Але, друже, – сказав я, – погляньте на цього жида, який ледве животіє, та на його жінку». Хіба ж би не розбіглися вони одне від одного, як скажені пси, якби не діти, та не любов до них. Чоловік завзято закивав головою і підняв угору руки, ніби збирався мене благословити. Усе це так, усе це так, брате. Тільки це їх тримає, тільки це. Але вислухайте мою історію. Я був таким собі як би то вам сказати? Глупаком. Я боявся жінок. От біля коней я почувався чоловіком, або ж коли брав у руки рушницю і йшов у поле, у ліс чи в гори. Я зовсім не маю наміру розповідати вам тут побрехенький про свої мисливські подвиги. Досить хіба сказати, що зустрівши якось ведмедя, я підпустив його зовсім близько. І тільки мовив «Го, братику!» Ведемій дзвівся на задні ноги. Я відчував його дихання, і я вистрілив йому прямісінько в білу латку на грудях. Та досить мені було здріти жінку, і я втікав геть. Коли ж траплялося, якось заговорювала до мене. Я червонів, запинався, отакий собі йолоп. Я тоді все ще думав, що жінка різниця від нас, чоловіків, Довшим волоссям та ще довшим одягом. Оце й уся відмінність. О, дурень! Ви ж знаєте, як це у нас ведеться. Челядники часто базікають про такі речі. Виростаєш собі, уже й вуса засіялись. А ти не відаєш, чого це при зустрічі з жінкою у тебе шалено починає калатати серце. Отакий собі дурень, скажу я вам. А коли нарешті я довідався причину то гадав собі, що відкрив Америку або щонайменше якусь нову планету. Подумати лише, що дітей не з води виловлюють, на раків. Ну добре, і ось я раптом закохався. Сам не знаю як, але вам, мабуть, не цікаво. Ну що ви, прошу. Гаразд, отож я закохаюся. Якось мій покійний батько надумав пустити нас на танці, мене і мою сестру. Прийшов маленький француз із своєю скрипкою, поприходили поміщики з сусідніх маєтків зі своїми синами та доньками. Це було веселе товариство сусідів. Усі спілкувалися поміж собою і веселилися. Тільки я тремтів усім тілом, а маленький француз не клопотав собі довго голову і ставив пари, як йому забаглося. Ухопив за рука мене та дівчисько наших сусідів. Ще зовсім дитину, направду. Вона ще перепиналася через свою сукню і носила до железні русі коси. Отак і стояли ми. Вона тримала мене за руку, а я? Я був ледь живий. Так ми й танцювали. Я не зважувався глянути на неї. Тільки наші долоні горіла одна в одній. У кінці танцю оголошують мсьє. Стаєш перед своєю дамою, клацаєш каблуками, опускаєш, наче підтяту голову на груди, згинаєш у лікті руку, береш даму за кінчики пальців і цілуєш у руку. Кров шугнула мені в голову. Вона ж тільки робить кніксен. Реверанс. А коли я підвів голову. «Вона стояла переді мною геть червона, і її очі... що то були за очі?» Чоловік опустив повіки і відхилився назад. «Браво, мсьє! Я був вільний, більше я з нею не танцював. Вона була донька нашого сусіда. «Гарна, що вам сказати, гарна, гордовита!» Щотижня у нас був урок танців. Я жодного разу не розмовляв з нею, але коли вона танцювала козачка, манірно взявшись руками в боки, я поглядом просто упивався нею. Та досить їй було глянути на мене, як я відвертався, посвистуючи собі під ніс. Інші ж молоді панове облизували її пальчики, наче цукерки, збивали собі руки й ноги, щоб здобути її хусточку». Вона ж відкидала назад свої коси і поглядала на мене. Коли вона від'їжджала, я освітлював їй сходи, а потім стояв унизу. От тоді я почувався героєм. Вона старанно закутувалась, опускала вуаль, приязно кивала усім, аж мені від заздрості обпікало шлунок. Дзвоник уже ледь долина вздалений, а я все ще стояв, тримаючи свічку в руці» яка вже перехнябилася і скрапувала воском. Отакий дурень, як бачите. А потім уроки танців скінчилися, і я довгий час її не бачив. Я будився по ночах і плакав, сам не знаючи чому. Я вчив на пам'ять любовні вірші і старанно декламував їх. А деколи я насмілювався пофантазувати, брав гітару і співав та так що наш старий мисливський пес вилазив з-під печі, задирав писок до неба і починав вити. Якось весною я вирішив податися на полювання. Блукаю собі в гора ліг над краєм прірви, лежу собі так, а чую хрускіт галузя. І з хаща виходить валетенський ведемідь. Поволі, дуже поволі. Я завмер. І в лісі все завмерло, тільки ворон літає наді мною і кряче. Раптом мене охоплює неймовірний жах. Я хрещуся і затамовую подих. Коли ведмідь поминув мене і почвала в геть, я що духу кинувся бігти, а потім був ярмарок. Вибачте, що я розповідаю вам так сумбурно. Тож я поїхав на ярмарок, і вона там. Ох! Я ж забув сказати, як вона називається. Миколая Зенькі. А хода неї була, наче в княгині. І коси вже не спадали на плечі, а були викладені на голові, немов золота корона. Вона йшла так легко, мов би пливла, а складки її сукні чарівно шелестіли. Уже в сам той шелест можна було закохатися, Гуде ярмарок, торги де навкруги. Там селяни гупають своїми важкими чобітьми. Тут прошмигують крізь юрбу метушливі євреї. Крик, гвалт, сміх. Хлопчиська покупували собі маленькі дерев'яні свистки і свищуть. А вона мене одразу ж помітила. Тоді я набираюся мужності, позираюся і гадаю собі. «Го, ти подаруєш їй сонце, і вона зрадіє». Бо що більше ти зможеш їй подарувати? Вибачте, я не пояснив. Такі сонця продають у рундуках, де торгують ласощами. Я ще здалеку помітив те сонце. І личко в нього було таке здивоване, як у нашого панотця, коли йому доводилося ховати когось задурно. Цього разу сміливості в мене було, наче в самого чорта. Підходжу, кидаю мою двадцятку мою єдину двадцятку, і купую сонце. Потім біжу, мов навіжений, хапаю її за сукню, що властиво є дуже непристойно. Але так уже ведеться. Якщо хтось закохався, то поведінка його не завжди буває пристойною. Тож хапаю її за поділ сукні і дарую їй сонце. І як ви гадаєте, що робить моя Миколая? «Дякує вам, напевно». «Дякує? Вона, вона сміється мені просто в обличчя. Сміється її батько, сміється її мати, сміються її сестри й кузини, усі зеньки сміються. У мене на душі було так, як тоді на краю прірви, коли до мене поволі підходив ведмідь. Я хочу бігти». Але соромлюся, а родина Зенькі вихрегоче собі далі. Вони багаті люди, а ми ж так зводимо кінці з кінцями. Я запихаю обидві руки в кишені і кажу. «Так не гарно, пану Миколає сміятися. Мій батько дав мені на ярмарок двадцятку, і я кинув їй на подарунок для вас, як князь кинув би вам до стіп своїх двадцять сіл». «Тож будьте ласкаві!» Далі говорити я не міг, ясні сльози полилися мені з очей. «Ой, дурень! А панна Миколая бере моє сонце, притискає обома руками до грудей і дивиться на мене. Її очі такі великі, такі безкраї. Цілий світ не здавався б мені таким безкраєм. І такі глибокі, затягували в бездоння. Вона просила мене тими очима, уста її тремтіли. І тоді я крикнув. «Ох, що я за дурень, панно Миколає! Я хотів би тепер зірвати сонце з неба, справжнє ясне сонце, і покласти вам до ніг. Смійтеся з мене, смійтеся!» Тут над'їхав один польський граф. Бричка запряжена шестериком коней, а він, сидячи з батогом у руках, летить собі через ярмарок. Як скажено він мчав. Почувся крик, якийсь єврей покотився долі. Зеньки викинулися навтьоки. Тільки Миколая застигла непорушно, руками заслонившись від коней. Я її на руки і геть звідти. Миколая обняла мене за шию. Усюди крик, а мені танцювати хочеться з нею в обіймах. Та ось грав з них зі своєю бричкою, а дівчина – з моїх обіймів. «Всього лише мить», – скажу я вам. Надто швидко їхав. Але я дуже детально розповідаю вам усе. Хотів би бути лаконічнішим. Ні-ні, ми руси охочі до розповідей. Але й охочі слухати розповіді інших. Продовжуйте. Я випростався на лаві, а чоловік знову наладував свою люльку. Все одно ми тут арештанти, сказав він. Тож вислухайте мою історію до кінця. Польський граф роз'єднав нас із бравою сімейкою. Зеньки ви розбіглися на всі чотири боки. Гадайте, я їх шукав. «Панна Миколая тримає мене під руку, так ніжно, а я веду її до батьків. Тобто роззираюся довкруги, щоб помітити їх заздалегідь і встигнути звернути в якийсь провулок, котрий вів би геть від ярмаркових халабуд. Я гордо несу свою голову, як козак, і ми собі балакаємо. Що ж далі? Он сидить, жінка, і продає ж банки». Панна Миколаєна полягає, що для води краще годяться металеві жбани, а я кажу, що дерев'яні, лиш би про щось говорити. Вона хвалить французькі книжки, а я німецькі. Вона любить собак, а я котів. Я перечив їй тільки б чути її голос. Такий любий, а коли вона сердилася, той голос був наче музика. Зрештою зіньки ви загнали мене, мов дичину, у кут. Не було змоги від них вивернутися. Ми вискочили татові Зеньків, просто в руки. Той вирішив одразу їхати додому. Що ж, добре, тепер уже мужність більше не покидала мене. Я покликав кучера і сказав йому, як їхати. Спочатку допоміг сісти мадам Зеньків, підсадив батечка Зеньківа, а той, уявляєте, залазив до воза задком, а потім став на коліно. А Миколая поставила свою ніжку на друге коліно і стрибнула на своє місце. Підійшли ще сестри та кузини, я перецілував ще з півдесятка рук, а тоді кучер луснув батогом по конях, і бричка зникла. Ви вже мені вибачте, якби ж то я міг. Така вже погана звичка в мене – розповідати всім. Але краще я вже продовжу, бо інакше знову затягну розповідь. Врешті-решт, ми ж арештанти. Ото ж ярмарок. Тоді я себе продав, скажу вам усього, як був. Я блукав, наче пес, який загубив свого господаря. Я був, наче, сам не свій. Другого дня я поїхав у село Дозенькивих Там мене добре прийняли. Миколая була ще серйозніша, ніж звичайно. І трохи сумна. І я посмутнів. Дивився на неї і думав. «Що з тобою? Я твій! Твоя річ! Твій раб! Роби зі мною, що тобі заманеться! Я твій! Смійся!» Я зовсім не думав, що вона може бажати чогось більшого. Тепер я часто сідлав коня і приїжджав до Зеньківих. Якось я сказав Миколаї, дозвольте мені більше вам не брехати. Вона здивовано поглянула на мене. Хіба ви брешете? Я кажу вам, що я ваш раб, що моя душа належить вам, що я падаю вам до ніг, цілую ваші сліди. Але ж я не роблю цього насправді. Дозвольте ж мені відтепер більше вам не брехати. Вірите, я, я тої ж миті, перестав брехати. За якийсь час я почув, як старий слуга казав челядникам. Наш молодий пан став якийсь підозрілий. У нього на колінах з'явилися дивні плями. Ось так, а тепер мушу розповісти вам про пса. Село Зеньківих лежало ближче до гір, ніж наше. Вони мали великі отари овець, що паслися собі на волі, попід лісом. Пасовисько було обгороджене міцним парканом. Ночами пастухи розводили ватри, палиці в них були оббиті залізом. Була в них і стара мисливська рушниця, кілька вівчарок. Усе через те, що, як уже мовилося, поруч гори – а вовків та ведмедів водилося там, наче кур. Було їх страшенно багато, і множилися вони, як євреї. Служив там чорний пес, називали його вугликом. Був він чорний, як вуголь, і очі його блищали, мов дві вуглинки. Він був другом моєї... Ох, вибачте, що це я говорю? Чоловік почервонів. І потупив очі. Отож вуглик був другом панни Миколаї. Коли вона була ще маля і вигрівалася у пісочку, приходив вуглик, сам ще цуцик, лизав її, облизував язиком усеньке личко. А дитя клало свої маленькі рученята між зубиська і сміялося, і вуглик усміхався теж. Потім обоє виросли. Вуглик став великим і сильним, як ведмідь. Миколай ж не встигала рости за ним так швидко. Але вони й далі любили одне одного. І навіть тоді, як вуглик пішов стерегти овець. Ніхто його не відсилав, повірте. Просто він був такий великодушний від природи. Завжди мусив когось оберігати. На всю околицю не було пса рівного йому. Якщо вже він роздирав пса то тільки тому, що той нападав на іншого. Його уникав вовк, обминав стороною ведмідь. Ось тому й захотілося вугликові стерегти овець. Вони ж були такі бідолашні, лякливі створіння. Якраз таких і потребував оберігати наш вуглик. Він перейшов жити на пасовисько, а до панської господи навідувався тільки в гості. Коли ж він повертався, ягнята збивалися навколо нього. Вітали його, а він облизував їх направо і наліво своїм червоним язиком, ніби хотів сказати «Добре, вже добре, знаю, знаю». Миколая також навідувалася до отари, і дівчинка та пес раділи одне одному. Коли ж Миколая подовго не приходила, пес гнівався і замість бігти до маєтку подавався до лісу, де забавлявся тим, що відбивав у вовка вовчицю. То був красень звір. Досить було з'явитися Миколаї, як він підганяв їй маленьких ягнят. Вона вмощувалася йому на спину, і він ніс її так легко. Та що там легко? Гордо! Він знав, кого несе. Коли я познайомився з вугликом, він був вже старий, мав погані зуби. Паралізовану ногу. Багато спав. Тож час від часу в отарі пропадали овечки. В цю пору в нашій окрузі багато говорили про одного ведмедя. Страхітливого ведмедя, скажу я вам. Бачили його коло зеньків. Я відразу згадав про того ведмедя біля прірви. І трохи засоромився. Якось я знову їхав до зеньків. Аж тут повз мене пробігли селяни, просто до пасовиська. Ціла юрба, я пришпорив коня, ще здалеку почув. Ведмідь, ведмідь! Страх найшов на мене. Я помчав, що духу, зіскочив з коня, а там уже купа людей. Миколай лежить на землі, тримаючи в обіймах вівчарку і плаче. Довкола стоять люди і перешіптуються. Ведмідь був там, великий ведмідь. І вхопив ягня. Ні пастухи, ні собаки не ворухнулися, тільки репетували, що було сили. Дівчина закричала, і тоді вуглик, засоромившись, скочив зі своєю паралізованою ногою через паркан, просто на ведмедя. Зуби пса уже затупилися. Він схопив ведмедя, той його. Пастухи вибігли з рушницею, ведмідь утік. Ягня врятували, а вуглик проволочив ноги кілька кроків і упав, як герой, скажу я вам. Миколая кинулася до пса, пригорнула його до грудей, сльози капали йому на голову. Пес глянув на неї, хапнув повітря ще раз, і то був кінець. У мене було таке відчуття, наче я вчинив убивство. Залиште його, пана Миколає, кажу я, вона ж підводить свої очі, повні сліз, і мовить, ви твердий чоловік, Дмитре, так мене власне звати. І я тверда. Я віддав свого коня пастухам, узяв довго ножа, ще раз нагострив його, взяв стару рушницю, витягнув набої, наново заладував ще поклав у торбу пригорщу пороху та свинцю, і вгори. Я знав, що він ітиме тиме ущелиною. «Ведмідь? А тож його я й чекав. Я розташувався в ущелині, щоб утекти звідти не могло бути й мови. Стіни ущелині були кам'янисті й круті. Угорі росли дерева, але корені жодного з них не провисали так низько, щоб можна було ухопитися за них рукою і підтягнутися до гори. Йому не втекти, і назад він теж не поверне, і я не поверну. Отак стою я і чекаю його. Чи бувало вам коли-небудь так самотньо? Чи знаєте ви, що це означає когось чекати? Доволі нестерпне відчуття, здатне розшматувати людину. Але я стояв у пустельному пролісі і очікував нікого іншого, як ведмедя. Смішна обережність, безголоса мудрість збудження. Я ще раз підштовхнув заряду ствол рушниці, щоб куля міцно сіла. Не знаю, як довго я чекав. Було самотньо, безконечно самотньо. У горі на краю щелини за листя, крок за кроком, ніби важка хода взутого у чоботи селянина. Ось він щось собі бурчить. Ось він, він бачить мене і завмирає. Я виходжу ще крок уперед і натискаю. Але що я натискаю? Я хочу натиснути на курок, мацаю і не знаходжу його. Рушниця не має курка. Я лиш перехрестився. Знімаю кептар, обгортаю ним ліву руку. А ведмідь вже підступає ближче. Го, братчику! Але ведмідь мене не слухає і не дивиться на мене. Кров збурилася, наче хвиля накотилася на мене. Земля пішла з-під ніг. Чоловік якусь хвилю сидів мовчки підперши голову. Потім він легенько ляснув долоною по столу і мовив, усміхаючись. От не хотів, а розповів вам мисливську побрехеньку. Бачили б ви його лапи. Я розтібну сорочку з вашого дозволу. Чоловік розгорнув поле сорочки і показав на грудях два шрами, наче відбитки двох долонь якогось велетня. Добре він мене зграбастав. Чарки спорожніли. Я кивнув Мошкові, щоб приніс нову пляшку. «Знайшли мене селяни», – провадив мій співрозмовник. «Але досить про це. Я довго пролежав у гарячці в домі пана Зеньківа. Коли удень я повертався до свідомості, то бачив усю їхню родину довкола себе. Мої родичі теж сиділи поруч, наче біля постелі умираючого. Але батечко Зеньків лише примовляв, Усе буде добре. А Миколая сміялася. Якось пробуджуюся я серед ночі і роззираюся по кімнаті. Горить лише одна самотня лампа. Миколая вклякла навколішки і молиться. Досить про це. Минулося. Тільки часом з'являється вісні. Досить. Бачите? Я не вмер. Відтепер батечко Зеньків часто приїжджав на своїй брижці до нас, а мій батько бував у них. Нерідко навідувалося й жіноцтво. Старші перешіптувалися, а досить було з'явитися мені, як Зеньків починав усміхатися, підморгувати мені і простягати чарку. «Миколая любила мене так сердечно, повірте мені!» Принаймні, я вірив у це. І наші старі вірили в це. Так вона стала моєю дружиною. Батько передав мені хазяйство. Зеньків подарував донці ціле село. Весілля справили в Чернелиці. Усі повпивалися. Мій батько танцював козачка з мадам Зеньків. Другого вечора усі все ще шукали, наче небіжчиків у судний день свої частини тіла і не знаходили їх я сам запрягши старий коней усі шестеро білі, наче голуби блискуче волохати хутро забитого мною ведмедя устеляло сидіння а лапи з позолоченими кігтями звисали аж до підніжок з кожного боку брички велика голова з іскристими наче живими очицями лежала в ногах Мої люди – селяни, козаки на конях з палаючими смолоскипами та вігтями в руках. Я беру мою дружину, горностаєве хутро, накинуте на плечі і несу бричку. Мої люди святкують. Вона сидить, мов королева, на ведмежій шкурі, поставивши маленькі ніжки на його велику голову. Моя челядна коня довкола нас. Так я й увів молоду господиню в наш дім. Рай кохання – ще одна велика дурниця, про яку можна прочитати у німецьких книжках. А потім сліпе обожнювання дівчини. Як писав Шілер у «Ох, прошу вас, я гадаю, ви не збираєтеся тут декламувати мені пана Шілера?» «Змилосердіться, Бога ради!» «Мав рацію той пан Щіллер», – мовив мій шляхетний співрозмовник. «Чудова ілюзія! Було би диво-здив, якби непорочна дівчина стала вершиною творіння, а любов стала б тим прекрасним сліпим почуттям, яке чоловік мусив би мати в душі до тої дівчини. Моя мрія розкололася ось так, навпіл». Щойно тоді, як вона стала моєю дружиною, я наважився її любити, а вона мене. Тоді вона відкинула геть звичаї, умовності, пристойність, геть усе, разом із корсетом та підтяжками для панчіх, скинула на підлогу. Моя любов повнилася її любов'ю, і все росла, і росла. Наші кохання росли, росли, наче близнята. Пані Миколає, я цілував руки, своїй дружині, ноги. Не раз зубами впивався так, аж вона скрикувала і тручала мене ногою в обличчя. Тепер я зрозумів, чому припадають на коліна і моляться перед жінкою з дитям. Але вони із неї зробили непорочну діву, приручену тваринку нашого Господа Бога. Бачте? Дівчина є своєрідною рабою у своєму домі, батьки нерідко вважають доньку своєю власністю, а от жінка уже щось зовсім інше, що миті вона може мене покинути. Чи не так? Вона має таке саме право вибору, як і я. Тому й поставили на вівчинку.